Мало того, що було їй уже, напевно, підсотку, до повного щастя важила вона вдвічі більше за свій вік, тому пересувалася завжди на спеціально сконструйованому для неї кріслі візку. Але тоді, коли вона стала свідком моєї аварії, не відзвідки в ній взялися сили і спритність, завдяки чому я опинилася на зручній канапі в її невеликій вітальні стіни якої були завішані світлинами засмаглого красення в шоломі і темних окулярах, витинками з газет, які стосувалися мотоциклетного спорту, і плакатами і календарями – найрізноманітнішими зображеннями найрізноманітніших мотоциклістів. Ольжбета Пір'ячко виявилася веселою, життєрадісною жінкою з рідкісним почуттям гумору. Вона не змолкала ні на хвилину, говорячи про погоду, про свою нову зачіску, про сусідського пса, про ціни на косметику і про вишукані босоніжки на шпильках, про майбутній відпочинок у горах, про мрію покорити ще одну вершину, про прагнення схуднути, нову дієту і новий комплекс вправ для стегон. Вона була певна, що її груди мають ще доволі спокусливу форму, а зад апетитний, як свіжий хліб. Я захоплювалася Ольжбетою Пір'ячко і вчащала до неї при кожній нагоді, поставивши собі за мету навчитись від неї насолоджуватися кожною миттєвістю життя. Я хотіла, щоб для мене життя в 90 з гаком років було приємне так само, як і для неї. Аж коли це якось, Ольжбета Пір'ячко повідомила, що, на превеликий жаль, Паскаль не вийде сьогодні поговорити зі мною. Напередодні він підхопив нежить і тепер має гарячку. О, яке лихо! А завтра ж їй виповнюється 17 років. І він планував подарувати їй швидкісну поїздку на своєму гарлеї. У відповідь на моє запитання, хто такий Паскаль, Товстуня глипнула на мене, як на несповна розуму, і з деяким острахом пояснила, ну як же Мартусю, це ж мій коханий. А коли це ви встигли завести собі коханого? Раніше ви про нього мовчали, здивувалася я, ще більше захоплюючись внутрішньою молодістю Ольжбети але вона і далі дивилася на мене немовно-божевільно. Я мовчала про Паскаля? Та ж я лише про нього й говорю. Окрім того, Люба, ти увесь час бачила нас разом, адже ми не розлучаємося ні на мить. Хіба що сьогодні, засмучено зітхнула вона. Але це тому, що Паскаль захворів. Він лежить у ліжку в нашій з ним спальні, і я незабаром мушу віднести йому ліки. Далі я дізналася, що з Паскалем вони одружилися, коли їй було 23 роки, що цноту вона втратить зовсім скоро, десь через рік, о 18, що Паскаль невдовзі вийде на пенсію і вже увесь свій час віддаватиме їй та мотоциклам, і що вони ще надто молоді, аби мати дітей. На завершення, важко ридаючи, вічно весела Ольжбета Пірічко, розповіла, як вони місяцями подорожували на своїх гарлеях, яким швидкісним та несамовитим було їхнє кохання, як багато планів покладали вони на майбутнє: пес, мандрівки в гори, останні моделі мотоциклів, аж доки одного раннього ранку Паскаль який вирвався далеко вперед через свою любов до перевищення швидкості, врізався в здоровенний тір, що віз банани, в яких згодом виявили африканських глистів, що опинилися у шлунках багатьох любителів, і витравити їх звідти було практично неможливо. Але для Ольжбети ця народна трагедія пройшла непоміченою, хоча вона завжди звертала увагу на схожі речі. Також бета-пір'ячко стала вдовою. Вона ридала б і далі, але раптом згадала, що Паскаль чекає на мікстуру. Попрощалася і випроводила мене з дому. Всі інші рази розповідала, як йому сподобалася її новенька сексуальна комбінація.